а я вважав, що то справа нескладна. Зайшов Радутний, і я підсвідомо відчув якусь зміну в ньому, наче щось трапилося, поки він був на дворі. Напевне, нашкодили вихованці. Он як голосували, аж видзвонювали шибки у вікні. Тренер насторожено зиркнув на мене і вимушено посміхнувся. Я не запитав його, що там сталося, вирішив не втручатися в процес виховання. Показав йому книжку. Справді Руслан знає ці примудрості. Знає багато. І пам'ять у нього чудова. Радутний глянув на годинник. Ага, Павел Торхимовичу. Хто в нашому місті найстарший тренер з боксу? Нагорняк Леонід Васильович. Він все працює? Щодня з і ввечері у спортзалі пенінституту. Дякую. Мені було приємно з вами познайомитись, я міцно потис його долоню. А Руслан, я вірю, скоро знайдеться. Ми всі сподіваємось. Діти хвилюються, питають. Він стулив губи, аж вони побіліли. Повернувся Віталик. що мені дасть зустріч з ним, які нові факти. Міркуючи над тим, я поспішав, підсвідомо ховаючись у тінь платанів. Від будинків і асфальту пашило, мов, від напаленої грубки. Під акацією сиділа базарувальниця, біля неї жодного покупця. Вона мене впізнала і звелась із стільчика, наче збиралась гукнути чи покликати. Але я, хоч і кортіло з нею погуманіти, перейшов на другий бік вулиці, щоб із вікна не побачила мене Валентина Гнатівна. Жінка невідривно дивилася на мене, безвільно опустивши руки долу. Її постать у бляклій сукні вилучала скорботу і причайний біль. А може мені здалося? Я не оглядався, проте відчув її погляд на собі. Вирішив, як вертатимуся поговорити з нею. Завернув за будинок і опинився в дворі. Вальтанці, до мене спиною, на столі сидів хлопчина, а неподалік грався старим червиком білий песик. Песик облишив черевик і кинувся до мене, привітно метляючи куцим хвостиком. А, це ж білка, впізнала. Вона підстрибнула і лизнула мені пальці. Хто ж вивів її на прогулянку? Адже саму собачку без нагляду ніхто не випустить. Я роздивився, але крім хлопчини в альтанці, ніде ні душі. Невже Руслан? Втім, коли дзвонив до Табурчак, його не було. Гай-гай, за ті півгодини у світі скільки відбулося подій, то чому б не з'явитися Русланові, не вийти зі своєї схованки. Тільки сказати «Руслани» і він оглянеться. Песик бігав круг мене, падав і перевертався на спину, дригав лапами, запрошував гратися. А я підходив до «Альтанки», і обдумував, що говорити Муслану за його вчинок. Звісно, по голівці не погладжу. То мати безперечно пробачила все, приголубила його і обцілувала. Треба йому добряче припекти словами, щоб ніколи не заманулося таке повторити. А чому пішов з дому, може й не сказати. Врешті кожна сім'я має свої таємниці. Головне, він живий і здоровий. «Руслане!» Він і не поворухнувся. Білка почула ім'я, заскавуліва, мов її вдариви. І аж тоді озирнувся хлопчина. «Ба, в окулярах!» «Не Руслан!» Сірі очі, збільшені склом, з цікавістю дивилися на мене. Перед ним на столі лежала розгорнута книга. «Ти з цього будинку?» «Ага!» Білка вистрибнула на лавку, і сперлася лапами на стіл, тикала чорним носом сторінки книги, ніби читала. «Знайомий з Віталиком, бунаком». «Я Віталій». «Ага», – я сів на лавку. «А я з міліції. Шукаю твого товариша». «Мені казала тітя Валя». «Слухай, Віталію, ти повинен мені допомогти». «Як?» – загорілися його очі. «Шукати разом з вами». Спочатку поговоримо. Ти добре пам'ятаєш той день, коли Руслан пішов на тренування? Віталик кивнув і згорнув книжку, Посунув на середину стола, щоб песик не мочив її носом. Білка, невдоволено гавкнувши, зіскочила на землю і знову взялася за старий черевик. Чим ви займалися того дня? Де були? Все все, звичайно. Віталик Відгорнув злоба пасму русявого волосся, задумливо поводив пальцем по подряпані на столі, потім поклав на неї руку, ніби сховав от стороннього ока. Зранку дивилися в мене у світі тварин, потім ходили на пляж. Додому прийшли аж після обіду. У Руслана подивилися Чапаєва, бігали в магазин по хліб і ковбасу, пили квас, купили морозива. Віталик... Мимоволі облизав губи. Я провів Руслана на тренування і знову на пляж. А куди вийшли? По Декабристів, Свердлова і до стадіону. У що був одягнений Руслан? Як я? Віталик оглянув себе. Такі ж сині в'єтнамські штани, біла футболка, сандалі. Да, ще на голові туристська кепочка з довгим пластмасовим козирком. З написом Крим? Угу. Віталик зеркнув на мене Наче завагався ще з якимось повідомленням, але промовчав. А тренер не бачив тієї кепочки на ньому, зауважив я.